І тільки на другий день, коли переправа йшла вже повним ходом, до Лоєва наблизився загін окупантів. Чоловік 200 на автомашинах з кількома броньовиками. Наша передова застава, висунута за місто, відкинула противника. Форсування тривало безупинно. Одні роти переправлялися, інші прикривали їх. На третій день ворог намагався атакувати переправу силами батальйону але був розсіяний вогнем нашої артилерії, що прибула в Лоєв слідом за першими ротами. Жителі міста, які не знали звідки взялася раптом така сила партизанів, та ще з гарматами, спочатку не сміливо виглядали з вікон, але швидко ожили. Хоч як гітлерівці залякували і тероризували народ, але за червоний прапор на пожежній каланчі заграла гармонія, Пішли витанцьовувати партизанські діди, я також не стерпів, і святковий настрій поширився на все місто. В Лойєві були ворожі склади. Ми скликали до них населення, почали роздавати продовольство, промтовари, давали кожному стільки, скільки він міг донести, і не відмовляли, якщо людина приходила вдруге. Одночасно з нами до Дніпра підійшло партизанське з'єднання Сабурова. Воно теж мало форсувати ріку. Зима вже набирала сили, морозило все дужче. Ми побоювалися, що через день-два Дніпро прихватить льотком, тоді, що в нами не пропливеш, а гітлерівці, між іншим, насувалися звідусіль. Буває, нависають чорні хмари, повітря стає вологим, стискається серце, дихати важко. Ждеш, от-от почнеться страшенна гроза, але ні. Вітер односить хмарки, розганяє їх, і тільки десь далеко спалахують блискавки та гуркоче грім. Схоже на це відбулось і в Лоєві. Думали, не пустять нас окупанти на прообережжя Дніпра без великого бою, але гроза так і не зібралась. Погуркотіло, поблискало навкруги, на заставах, цим і скінчилось. Увечері 10 листопада наше партизанське з'єднання, зосередившись на правому березі Дніпра, вирушило далі за маршрутом свого рейду, який раніше недалеко від нас ішов із своїми загонами Сабуров. Наш шлях лежав по ліссям у район Олевська, звідки належало завдати ударів по важливому залізничному вузлу Сарни. Швидкість просування мала тепер вирішальне значення. Дізнавшись, що великі партизанські з'єднання вийшли на правий берег Дніпра, загарбників вдарили на сполох. Необхідно проскочити через Прип'ять раніше, ніж противник зможе зосередити проти нас великі сили. Ми вийшли до Прип'яті 18 листопада. По дорозі висадили в повітря міст на залізниці Гомель-Калинковичі. Знищили колійне господарство станції Демехи і кілька кілометрів телефонного зв'язку. Прип'ять уже в багатьох місцях замерзла, але крижаний покрив був ще ненадійний, завтовшки 50 сантиметрів. Біля села Юревичі лід лежав смугою від одного берега до другого, як наплавний міст. Місцеві жителі попередили, що ніхто ще не наважувався переїжджати річку. Недалеко у вільній від Криги частині ріки стояв пором. Ми почали переправляти на ньому артилерію, а людей та обози вирішили перекинути по льоду. Спустили одну підводу. Проба показала, якщо суворо дотримуватись між бійцями і підводами відстані в 10-15 метрів, лід витримає. Та чи додержуватимуть люди потрібної дистанції? Це вимагало великої холоднокровності, бо противник уже насідав на ар'єргард. Потивельський загін. Переправився без будь-яких ускладнень Потім становище погіршило Вода виступила з вимоїн і почала розтікатися по льоду До того ж батальйон противника, що прибув на автомашинах у район переправи, пішов у наступ Гітлівці атакували Глухівський загін, який стояв за ставою в селищі Великі Водовичі Однак порядок переправи не порушився Потрібної дистанції підрозділи, які раніше суворо додержувались. Поки частина Глухівського загону переправлялася, інші групи вогнем з кулеметів і міноветів примусили противника залягти. Королевецький загін, який чекав черги на переправу, пішов у контратаку і ударом у фланг примусив ворога втекти. Останні групи партизанів форсували Прип'ять уночі по льоду.